Моше попереджав – усе залежить виключно від самого молодого панича. Але ж, нехай молодий панич навчиться зосереджуватись на головному, а не відволікатися на другорядні дрібнички. Наприклад, молодий панич вперто домагається, щоб Моше почав називати ту людину інакше, так, як подобається молодому паничеві. Це ж ніяк не головне. Ти помиляєшся, мій Ребе. Здається, молодий панич та Моше давно вже усе вирішили. Та молодий панич знов і знов береться за своє. Є ще й значно серйозніші речі. Наприклад, у серці молодого панича ще й досі не вщухла спрага помсти. Ой-вей! Молодий панич давно вже не юнак, яким був колись. Молодий панич давно змужнів але й понині поводиться занадто нерозважливо. Ребе, ну скільки можна, справді? Можна стільки, скільки треба. Хоча все марно, бо молодому паничеві всього замало. Але нехай молодий панич погодиться, Моше завжди був йому добрим радником. От хоч би вдало почата, але ганебно провалена кампанія Пилипа Орлика, «Так, мій ребе, саме ти відмовив мене тоді від моїх планів. І що? Примусити імператора Петра відмовитись від претензій на Україну і на завершення битись разом з королем Карлом і трьома сотнями найвідданіших бійців проти 20 тисяч тисячного османського війська? Ні, такий катастрофічний занепад означає одне – на те була воля всемогутнього – Тож іти проти неї – просто дурість. От мошей не дозволив молодому панечеві. «Але ж ти змусив мене поводитись так, нібито я – справжній боягуз, не нестерпів Степан. «Ухилитись від участі у безнадійній війні – то не боягудство, а лише розсудливість». «Ет, брехня!» – Степан сумовито зітхнув. «Ти, ребе, звісно, дуже розумний». Та звитяжну козацьку душу тобі не зрозуміти, бо ти належиш до племені боягузів. Хіба ж, здивувався старий Моше, так, ти певен? Пробач, мій ребе, певен, нехай це тобі й дуже неприємно. Степан гадав, що старий єврей образиться на його слова, втім Моше лише загадково посміхнувся і попросив – чи може молодий панич зробити таку ласку і зазирнути своєму ребе у вічі? Знов твої витівки. Невже молодому панечеві то важко? Ні, мабуть, що ні. Тоді нехай буде так. Степан неохоче нахилився над Моше і почав вдивлятися у його потьмянілі сірі очі. А я кажу, всі вони боягузи, жглюгідні боягузи. Могутній велетень здійняв високо над головою списа, бронзове вістря, якого сліпучо сяйнуло на сонці, а потім так гупнув ратищем об кам'янисту землю, що від удару деревина розлетілася на тріски і знов проревів. «Нумо? Зас... Нці! Кому там набридло його мерзенне життя?» «Хто хоче померти від руки такого уславленого воїна, як я? Нумо, виходь!» Оскільки знов ніхто не вийшов, зухвалиць проривів. «Обіцяю довго не мучити, а всього лише зламаю хребта, а потім скручу в'язи, оцими руками, навіть без зброї». Розчепіривши пальці, він продемонстрував руки, якими збирався ламати хребти та скручувати в'язи. Потім стиснув кулаки, стукнув себе у груди так, що нашиті на шкіряну сорочку надреяні мідні пластини зігнулись від удару, та вже вкотре зухвало розриготався, промовляючи. Ну от, що я казав, ніхто з вас, боягузів, не захоче обесмертити навіки своє ім'я, загинувши від... Як раптом зовсім не воїн, усміхнений молодий вівчар вийшов і став перед шеренгою. Перелякані воїни загомоніли. «Давиде, куди? Назад, вівчари! Не будь дурником! Ти що, з глузду з'їхав? Він же удвічі вищий, він же наймогутніший з них, він же тебе одним мізинцем. Це тобі не вовків відганяти, це справжня битва, битва на смерть». Боротьба без правил. Та юнак лише посміхнувся і кинув через плече. Без правил, то без правил. Не вчіть мене, як... Та наступної жмиті усе перекрив басистий могутній рик, немов ревіння великої сигнальної сурми. Що? Либонь, ти насміхаєшся наді мною? Комашко, та я ж тебе, я тебе... Ні, це я тебе дзвінку, вигукнув юнак. І оскільки його слів ніхто не очікував, обидві ворогуючі армії так і вибухнули реготом. Хоча, якщо чесно, всім було не до сміху, адже питання стояло руба. Або ісро Ейлім, ізраїльтяни, або Пелештим, біблійні філістимляни, яких наука ототожнює з фінікійцями. Між іншим, близькосхідна назва цього народу дала ім'я сучасній Палестині. Але кому було зовсім не смішно, то це воїну велетню. Поведінка вівчара розлютила його страшенно, і він загорлав. «Та я тебе навпіл розірву!» Велетень побіг до юнака, від його могутніх широких кроків стрибків загула земля. Лім затумували подих, перелякано очікуючи неминучої смерті їхнього самозваного поєдинщика. Велетень усе ближче, ближче. Ось останній стрибок, зараз він схопить зухвальця. Та в останню мить вівчар кинувся на землю, вертлявим дрейдлом, тобто дзигою, відкотився у бік. А коли схопився на ноги, всі побачили – що у його лівій руці з'явився невеличкий, зкуряча яйце, камінець, мабуть, вхопив при падінні, а у правій – праща, швидко видобута з-під туніки. Доки велетень озирався та кліпав очима, не в змозі збагнути, куди подівся зухвалець, юнак вклав каменя до пращі і декількома рухами розкрутив над головою. Почувши за спиною свист пращі, велетень озирнувся. І під перелякані зойки Плештимського війська, з силою випущений камінь вцілив йому точно проміж очей.